неговіркої, амбітної, в сірій одежі квітникарки. Декотрі балакливці пробують вступати з нею в розмову. Цікаво їм знати, якими вітрами прибило її сюди. Одначе жінка не схильна розповідати про себе, хоч ясно ж, бо чимось заполонили її ці невисокі гори, вкриті колючою рослинністю, що скелястими уступами спускаються... Аж до морської затоки. Чомусь прикипіла душею жінка до цих місць, де все, коли вона тут уперше з'явилась, було захаращено диким камінням, і крім кількох кимось давно посаджених оливкових дерев, ніщо ніби не свідчило про перебування тут людини. По довколишніх узгір'ях годі було й продертись серед шипшини та глоду. Серед колючих заростей кизило, що з нього жінка, що осені готує варення, яким у свята частує знайомих дітей та хлопців, будбатівців із сусідньої частини. Та бореться вона неподалік, на величезній скелі, де ці у виленілих гімнастерках трудяги літо й зиму живуть у металевих вагончиках, що правлять їм за казарми. Бутбатівці уже тривалий час зводять на самій вершині скелі ретрансляційну вежу, яка помітно росте і росте, так що і недобудовано зараз її видно з найдальших морських обріїв. Живуть хлопці там своїм життям, свої у них клопоти і мрії, свої тільки їм відомі пристрасті, про які довколишній світ Можу лише здогадуватись, коли якогось там дня посеред стрімчастої скелі на голих, випнутих до моря гранітах, куди здавалось би не добратись ніяким верхолазом, раптом забіліє на весь довкіл розгонистий напис «Ніно, я тебе кохаю». Жінці, що працює на квітнику, Хоч і ще малої відстані, але добре видно солдатський напис. І коли вона в хвилини перепочинку обіпершись на сапилну, буває, задивиться на те високе чиєсь освітлення, суворі устає, що так рідко сміхаються, злегка буває, ворухнуться темним стриманим усміхом. Іноді в передобідню пору приходять сюди діви, цілком сучасні, з підсиненими очима, офіціантки з їдальні. В косинках крохмально-біленьких сідають на лаві під оливковим деревом, ждучи, доки господарка квітника надрізає їм секатором цілий оберемок троянд для їдальні, що будуть потім розставлені на столах відпочиваючих. Клаво «Ти б хотіла так жити, як наша жінка в сірому?» Чується у затінку під оливою. «А що такого, Тосю?» «Отак ну, ні з ким, ні до кого, все самотою, наодинці своїми думками. Мало хто й знає, що вона Марія Нестерівна, все більше жінка в сірому. Взагалі, навряд чи приємно усвідомлювати, що ти комусь зобов'язана життям, що воно тобі ніби подароване». А Зате, може, якраз у роботі та в самому почутті вдячності вона і знаходить для себе розраду. Вдячність, пам'ять, невже ці речі справді бувають такі живучі? Мені б таке надокучило. По собі усіх не мірій. Аж не віриться, що були такі люди. Можеш ти уявити, щоб котрийсь із наших теперішніх модернях та поступився міцем тобі у подібній ситуації? А чому ж ні? Ну, різні є й зараз. По-моєму, той професор слушно помітив, що сучасні люди не дуже потрібні одне одному. Кожен живе тільки для себе. Професори теж можуть помилятись. Ходімо, подруга. Марія Нестерівна, Жан, квіти несе. Забираючи квіти, одна з дівчат запитала. Скажіть, Марія Нестерівна, Мы вам интересны? Женка пыльным поглядом окине обоих. А уже ж кожна людина мне